Але робив це обережно, щоб ніхто не помічав. Одного разу старий Сиваш уранці лагодив двері по віці. Було до схід сонця холодно, то вдяг кожуха. Як сонце зійшло, потепліло, скинув його та й забув по віці. Там він і лежав увесь день. Другого дня Роман лагодив сіти ще в якусь економію шукати служби. Устав рано, ще всі спали. Було холодно, а його драненьке пальтичко висіло в хаті. Спав він по віці і побачив тоді біля дверей батькового кожуха. Утяг його. В економії нічого не добувся, там уже знали про те, як він був сторожем у лісі. — Ех, жисть мотузяна я, — нарікав, вертаючись додому. Сонце вже припікало, довелось скинути кожуха і нести. — Я, якого я чорта ноги бив! — Ще кожух тягни! Піду в город, а хоч продам його, щоб дурно не ходити. Ніхто ж не бачив, як я вдягав його. Завернувся і пішов у город. Від економії туди було верстов чотири. Швидко їх перейшов і подав у город просто на базар. Там євреї торгували ношеною одежею сидячи кожен над купою свиток, кожухів, чумарок, жакеток, штанів та іншого старого дрантя, кинутого долі або на брудному рундуці. Покупців не було. Самі євреї та єврейки завзято шваркотіли проміж себе. Роман підійшов до одного. — Єврей, купи кожух! Єврей подивився на кожуха. — Скільки хочеш? — Десятку давай. Отдай його своєму батькові, може, на онучі здасться. І він кинув от себе кожух. — А ти ж скільки даєш? — Два. — нехай же твій батько їм подавиться. Роман пішов далі, до другого єврея. Але перший єврей щось зацвенькав до цього. — Ну, все такий козух со одна смусина от другої смусини, як на згород од Одесу. — Що ти брешеш, єврей, він іще зовсім новий малойношений. Якби він був новий, то я б тобі за його дав десять рублів, а як він такий старий, якби зуби собака, то я тобі дам за його десять злотих. Ледве продав добрячий кожух за три рублі, гаразд пообідав, випив пива і пішов додому. А дома... Батько вранці кинувся кожуха і згадав, що забув його в повіці. Пішов туди? Нема. — Мабуть, те леда, що вдягло, — подумав Севаш і не став більше шукати. Але Роман прийшов увечері без кожуха. — Ти хіба не вдягав кожуха? — запитав його батько. — Стану я вдягати ваші кожухи, на чорта він мені здався. Кинулись тоді всі шукати. Тільки романні. Не знайшовши кожуха, старий сиваш почав лаяти Романа. Коли вже нічого не робить ледаща, то хоч би вже йдучи двері по віці зачинило. Мабуть, собаки затягли, а хтось потім узяв. Роман аж розсердився. — Що я буду за всяким доглядати прибирать. прибирати? Саме розкидають, і я відвічай. Усі дивувалися, хто б міг украсти. Нема, здається, злодію поблизу, а вкрадено. Трохи згодом Роман устрогнув нову штуку. У їх усінях висіло велике сало, будів зодва. Двері всі нею двір засувалися засувом. Він уночі нижком отсунув ключем засув, зліз по драбині на горище і зняв сало. Не гаючись потяг його до Рябченка, але той не схотів прийняти. Буде трус, може і мене труситимуть, то знайдуть. Цього не хочу, це не пшениця. Заховай де-небудь, нехай перележить, тоді візьму. Роман пішов, от його лихий. Візьме, як перележить. Байдуже йому тоді. Тоді Роман і сам отаскай його в та й продай дорожче, ніж тобі. Роман уже сердитий був на Рябченка, що той дешево платив. «Одначе не нести ж сало назад, треба десь його заховати».